Himnul al patrulea Sfântului nou Teolog cu prescripția învățătură către niște monah care s-au lepădat de curând de lume și de cele din lume și despre ce fel de credință trebuie să aibă cineva în părintele său în... aici uh, nu se referă la duhovnicul său ci la părintele duhovnicesc mai mult, adică la cel care <coughs> dacă ar fi ieromonah l-ar și spovedi, dar l-ar sfătui uh, la gânduri și la patimi adică ar face o scanare duhovnicească zilnică a ucenicului său și l-ar povățui în gândurile cele ascunse tainice care uh, îl străbat pe monah. Lasă lumea toată și pe cei din lume și asuprați, numai fericitul plâns, Matei 5 cu 4. Jelește numai cele rău făcute de tine, fiindcă acestea t au lipsit de făcătorul la toate, Hristos și de sfinți. De nimic altceva să nu te îngrijești, afară de aceasta, chiar și trupul tău să-l ai străin. Privește în jos ca un o umblă pe drumul morții. Suspină pururea din adâncul inimii, iar fața ta spalo numai cu lacrimi. Dar picioarele tale care alargă spre rele să nu voiești să le speli nici de cum cu apă. Iar mâinile tale pe care de multe ori le-ai întins spre păcat, ținele strânse, nu le întinde cu nerușinare spre Dumnezeu. <coughs> Țineți un frâu pe cât îți, îți stă în putință, limba ați pripită, limba care crește repede lucrurile, fiindcă alunecă ușor spre păcat, căci chiar și nu mai prin ea mulți dintre cei mari au alunecat de la calea cea dreaptă și au pierdut împărăția cerurilor, Încă mulți dintre oameni îmbunătățiți, oamenii duhovnicești au greșit în cuvânt și au căzut din har datorită gândurilor rele, eretice sau învățăturilor rele pe care le-au rostit sau au făcut alte păcate prin, prin cu vorba lor dar înainte de aceasta închide-ți auzul, ca să n-auzi nimic din cele rușinoase și deșarte, și atunci poate vei stăpâni și peste ea. Ascultă numai povețele părintelui tău, răspunde-i smerit și spune ca lui Dumnezeu gândurile tale, până și atacul lor, adică până și momea la gândurilor, până și <coughs> cele mai mici gânduri pe care le ai, nu-i ascunde nimic și fără socotința lui să nu faci ceva, ni să dormi, nici să mănânci, nici să bei. Și când vei fi păzit an de zile aceasta, să nu-ți închipui că ai realizat un lucru mare, căci ai semănat în sudoare și osteneală, dar n-ai cules încă roada ostenerilor tale. Să nu te amăgești sau să ți se pară că ai găsit înainte de a fi agonisit ochii sufletului și a fi curățit urechile inimii spălate de murdărie prin lacrimile tale. Înainte de a începe să vezi și să auzi dovnicește și să ți se schimbe toate simțirile. <coughs> căci vei vedea multe lucruri cu neputință de exprimat și vei auzi cu totul pe neașteptate lucruri pe care nu le vei grăi nu le vei putea grăi cu limba Aminti de 1 Corintem 14 cu 2 a auzi duhovnicește a auzi duhovnicește și așadar o minune cutremurătoare iar a vedea duhovnicește se înțelege așa e minunea minunilor unul ca acesta nu mai gândește vreodată ceva trupesc Calcă pe pământ ca pășind în văzduh, vede toate până și adâncure și înțelege făpturile toate, cunoaște pe Dumnezeu, rămâne înlemnit de frică, <coughs> ni se închină și zlăvește ca pe un făcător. Mare lucru este a-i recunoaște stăpânia lui Dumnezeu, chiar dacă toți cre cred că știu aceasta, dar cei mai mulți se înșeală să nu te îndoiești, aceasta o știu cei luminați, tot ceilalți însă o cumplită, o cumplită neștiință, sunt mai întunecați decât demonii. Pentru el, cel care nu vede lumina lui Dumnezeu și care nu este luminat de Dumnezeu cu înțelegeri duhovnicești, este un om, un om trupesc. Domai de aia spune că cei care sunt neluminați de Dumnezeu în lucrurile lor sunt ca și demonii sau mai întunecați ca ei. Ce o Doamne și creaturile toate care mai făcut ființă muritoare din pământ și mai cinstit cu un har nemuritor, care mi ai da să trăiesc și să greși și să mă mișc, se zăves pe tine stăpânul la toate însuși stăpâne, dă mietică losului să ca la tine să cerce de folos, că nu știu cum am fost adus pe lume, și ce sunt cele de aici despre care lumea crede că sunt. Nu pot spune ce e vederea mea Dumnezeu meu, ce sunt cele văzute, cum toți oamenii ne-am făcut deșerți și nu mai avem o dreaptă judecată asupra celor ce sunt. Ieri am venit și mâine voi pleca de aici negreșit și mi se pare că sunt nemuritor aici, că pe tine te am, Dumnezeu, o mărturisesc tuturor, dar în fiecare zi te tăgăduiesc cu faptele mele. Sunt învățat că ești făcător a toate, dar mă silesc să le am pe toate fără tine, Doamne. Tu ești împărat peste cele de sus și peste cele de jos și numai eu, nu tremur cât stau împotrivă. Dă-mi e sermanului, dă-mi e a tot nenorocitului să lepă toată răutatea sufletului meu pe care în fumurarea și-mi de deșartă îl zdrobesc și îl sfărâmă vai. Dă-mi zmerenie, Doamne, dă mână de ajutor și curăță murdăria sufletului meu și dă lacrim lacrimi de pocăință, lacrim de dor, lacrim de mântuire, lacrim care curăță întunecimea minții mele și mă fac strălucitor de sus pe mine, adică văzător al luminii dumnezești, care vreau să te văd pe tine, lumina lumii, lumina ochilor mei, pe mine nenorocitul, care am o inimă plină de relele vieții, fiindcă mulți sunt din necaz și invidie actorii piesei exilului meu, sau mai bine zis, binefăcătorii mei, stăpânii mei, adevărații mei, prieteni, se referau la cei care l-au exilat într-o insulă unde uh, nu avea ajutor decât de la foarte puțini oameni până la un moment dat. Spre sfârșitul vieții, datorită iubirii lui pentru părintele sau domișțu pentru sunt semenul teolog, pentru suntul simenii Vlavios, mă scuzați, uh, a fost exilat pe nedrept într-o insulă, da, Sfârșitul acestui imn, cărua Hristoasă al meu, se roagă pentru vrăjmașii săi, cărua Hristoasă al meu dă în loc de rele cele bune, bunurile cele veșnice, bogate și dumnezeiești, pe care le-ai gătit în vecii vecilor celor ce te doresc și te iubesc cu înflăcărare. Te iubesc cu flăcărare.